Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban az FM98-on. Köszöntöm Öket, Géza vagyok. Négy és öten ülünk a stúdióba, de. Fruzsina hátra húzódott, remélem, hogy azért majd egyszer ide jön közénk, de számítasz te is. Nótár Rilon a vendégem, és amikor beszéltünk, akkor arról hozz, hogy, hogy te jössz, és beállítottál egy kis csapattal, Balog Lajossal, Balog Fruzsinával és kis Márióval. ti pedig a Magyar cigánypártnak adtak a munkatársai, Magyarországi, Magyarországi cigánypártnak, és hogy mert, hogy valamilyen megbeszélésre jöttetek, és nagyon örülök, hogy, hogy egy, egy csapattal jöttél. E, hát téged igazából nagyon nem kell most már bemutatni, de azért én úgy szeretnék bemutatni, hogy te magad bemutattad a, a honlapodon. Azt írott, hogy Nótár Ilona vagyok, anyám lánya, két lány anyja, cigány szívű, magyar lelkű ember, pedagógus, tanár, kutató. És aztán persze én kinyomtattam, hogy mi minden vagy te még, mert tanulták kultúrás antropológiát, rendezőasszisztensnek, újságírónak, teológia, és uh, még mindenféle van itten. És egy csomó programban részt veszel, amelyik, én úgy látom, hogy mindegyik ilyen tudatformáló dolog, igaz? Jól gondolom én ezt. Köszöntöm a kedves hallgatókat elsősorban. Hálásan köszönöm a meghívást. Valahogy úgy születtem én, hogy, hogy az egész életemet nagyon tudatosan éltem. Tehát meg gyerekkoromban is mozgattak a függöny mögött mögötti valóságok, vagy részletek. de csak hogy egy példát mondjak. A cigány soron, amikor mentünk haza az iskolából 10-13 évesen, akkor hát összeverődtünk bandába, és ott voltunk tizen, és kérdezték, hogy mi csináljunk délután, és akkor én ilyeneket bírtam mondani, hogy szerintem nézzünk fel az égre, és filozófáljunk. És akkor nem jól szétverték a fejemet, hogy mi a büdös szart akarok én a hülye, mert gondolom én, hogy külön, külön vagyok én, mint ők. Uh -huh. Nekem ez azt jelentette, hogy, hogy a világ tele van rejtéljel, és meg kell fejteni, és hogy, hogy egy csomó csodálatos dolog van, és hogyha felnézünk az égre, és a képzeletünkből dolgozunk, akkor minden lehetséges. Ennyit jelentett csak, hát csak akkor ezt nem tudtam artikulálni. Úgyhogy az a kérdésed, hogy, hogy ez mind uh, tudatos, tehát hogy, hogy, hogy, hogy egymásra épüle, és akartam-e hatni ezzel, és, és hatottak-e rám? Igen, abszolút. Ha téged kérdezek, akkor mindig cigánságról is beszélünk. Már pedig nekem volt egy olyan érzésem, és én ezt még csak nagyon keveset beszéltünk a, a műsor előtt, tehát nem volt alkalmam veled erről beszélgetni. Egy-két szót próbáltam. Hát tulajdonképpen a szememben te egy ember vagy, sőt, mindenki ember elsősorban, és valahogy ez a dolog, hogy cigány vagyunk, vagy magyar vagyunk, vagy valami az, annak van jelentősége, de az ember mögött, vagy az után valahogy és a, a világban pedig igazság szerint mindig előre kerülnek azok a dolgok, hogy hát kiféle, miféle vagy, és azzal a az együttjáró ítélet, vagy pedig előítélet, vagy, vagy kedvező ítélet, utána pedig az embert nem is látjuk, talán. Igen, ez abszolút így van. Én akkor gondolkoztam ezen igazán, amikor a névjegykártyákat osztogatjuk egymásnak, és mindig oda van írva, hogy, hogy gipsziakab asztalos, vagy egészen mást gondolunk akkor, ha kezet fogunk a gipsziakabbal, akinek az van ráírva a névjegykártyájára, hogy ügyvéd. És akkor így tökre nem értettem, hogy ez miért határoz meg minket, mert att attól még egy csomó mindent nem tudok gipsziakabról, hogy ki jöjj igazából. És akkor megkérdezik tőlem, hogy Úgyhogy itt az ön életrajzom, amiben újságíró vagyok, teológus, meg antropológus, ö, meg rendezőasszisztens. Ö, ö, ki vagyok én igazából? És én mindig azt mondom a legeslegőszintébben, hogy én tapasz vagyok a résen. Odaállok, ahol szükség van rám. Mm. És hogyha kell, akkor össze fogom a szemetet. Ha kell, akkor meg fogom fogni a síró embernek a kezét. Ha kell, akkor kifogok a pulpitushoz, és tanítani fogok. Ha kell, akkor pedig megírom az újságcikket, meg képes vagyok rá. Ha kell, akkor elmegyek a szemelvejszorvostudományi Egyetemre, és megtanulom a szülésznői szakmát, mert arra van szükség. De ha kell, akkor antropológus leszek, és elmegyek Spanyolországba, és ott töltök több, mint egy hónapot, hogy kutassam az oktatási rendszert. Ez való hozzáférést a hátrányos helyzetű embereknek szóval mi vagyok én, Tapasz vagyok a rést, betapaszt, betapasztandó, segítő vagyok. Ez, a, ez, ez vagyok én, Tehát, hogy, hogy ebbe mind belefér ez a sok minden, és azt gondolom a többi emberről is, hogy ők is sokkal többré tűbbek, mint ami ráfér egy névjegykártyára. Mário és Lajos, ti erre mit mondanátok? Igen. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de mi is valami hasonlót csinálunk, mi is ugye a civil szférába jövünk egyébként. De hogy definiálod magad? Tehát azt, hogy mi a foglalkozásom, Sok nem. nem tudom megmondani, de hogy, is, hogy én mi vagyok, én egyszerűen egy cigány ember vagyok, aki mm -hmm. azt gondol, hogy el cigány ember, de mégis itt él Magyarországon, és, és sokszor kérdelek azt tőlem, hogy figyelj, annyi mindent csinálsz, nem akarsz kik jönni ide külföldre, tök jó pénz van, de jó, csináljuk, hagyd már otthon, mint százezer forintból a voltam. És soha nem akarok De az a számodra, számodra. Az, hogy, azt mondod, hogy cigány ember, és nem azt mondod, hogy egy ember vagyok, és cigány. Tudatosan mondom ezt. Ezt tudatosan mondod. Azért okay. mondom tudatosan, mert a gyerekkorom mindig az volt lett, hogy a gyerekkorom első fele az a hogy bizonygatni akartam, hogy én nem vagyok cigány, tehát amikor felszerdültem akkor rájöttem, hogy tök jó cigánynak lenne, és lett egy angol, mondottam, hogy don't worry, be a gypsy. <gül> és hogy rájöttem, hogy valaki hiába idegesít <gül> másokat, én akkor is szeretek cigánynak lenni, <gül> és akkor is a cigány szót fogom használni, és nem a romát. <gül> <gül> akkor is azt fogom használni, mert én ez vagyok. Például a római jelenti <gül> az embert, nem? Persze a román jelenti, de Igen. egymás között ugye a cigány azt használják, hogy roma vagyok. <gül> de akkor is én a, mondjuk, úgy mondjuk, hogy magyar nyelvi közegben akkor is azt fogom használni, hogy cigány, és de utána is, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy gyerekeknek tartunk, hogy iskolában, közoktatási intézményekben előadásokat a cigánságról, akkor is mindig elmondom, hogy a cigány az nem lehet rosszat. Lehet, hogy történelmileg vagy nyelvészetileg rosszat jelent egyébként, de a hangsúlytól függ minden. Mert nekem volt az, hogy amikor tanárunk nem most cigányozott, de amikor a következő órán puskálsz, segítettem, vagy rólam lesett a, a magyar osztálytársam egyébként, akkor utána a büfében nagyon kedvesen szóltotta, hogy gyere már cigány, a és szendücset. És az a mondat, amikor így fordítanak cigánynak, jó esik, és örök életemre bennem maradt, hogy, hogy ő se volt gazdag, én se voltam gazdag, és 200 forintból vettünk ketteni párizs, és is lét. És kevén, a volt a büszke vagyok, hogy engem ez a barátom cigánynak hívott. Mário? Én teljesen egyetértek egyébként Lalival. Én még annyival hogy én teljesen európainak gondolom magam. És hogy amellett, hogy cigány vagyok, magyar is és európai értékeket is képviselek. Minek tartjátok a cigánságot? Az egy nép, hogy lehet azt, azt definiálni? Mert te azt mondtad, ami, ami normális egyébként, hiszen ez köznyelben így van, én cigány vagyok, te még magyar vagy. De hát te is magyar vagy. Persze, de ez egy kettős, tehát a egy, uh -huh. kettő egymás nélkül nem működik. A cigánság maga egy nagyon nehéz nép szerintem, mert mi magunk is különbséget teszünk, már nagyon sok országban élnek ugye cigányok, és... E, Meg Magyarországon is sokféle. Magyarországon is sokféle, de a Magyarországi cigánságban van egy nagyon-nagyon nagy közös, Tolog, ami valahogy mi tudjuk, hogy magyar cigányok vagyunk, de mikor mondjuk most volt nyála egy erős Plus programunk, ahonnal Macedóniából és Romániából jöttek a fiatalok, és volt közös, de annyira mégis más volt a kultúra, hogy szinte úgy érezzük, mintha külföldiek ellenénk, bár cigányú tudtunk egymással valamilyen szinten beszélni. De a, a magyar cigányság, vagy a román cigányság az már szinte külön-külön nép, de mégis egy törőn fakad. Tehát, az az, hogy amikor európainak érzi magát az ember, mi én mindig azt mondom, hogy a legeurópai a cigányok. Mert te, Európa miénk. Akár mennyire viccesen is hangzik, de miénk, mert mi mindenhol ott vagyunk. Benne Ahogy Csolidaróci József is Igen. mondta, és még sokan mások, és utána és előtte, hogy kettős aranypánt van a homlokunkon, és ez egyik az a magyarságunk, a másik a cigányságunk. Az európani, erő, Európában élő ö, szerte szétszóródott cigányok, és az egész világon szétszórt cigányoknak többes identitása Hány. van, és ez teljesen ö, harmóniában meg tud élni egymást, ö, egymás mellett a cigányokban, attól függetlenül, hogy a nem cigányok, Sokszor gyűlölik és kitaszítottnak hiszik a több száz éve letelepedett mm -hmm. életmódot folytató cigányukat. Úgyhogy azt, hogy benépesítjük a Földet, ott vagyunk mindenhol, nincsen országunk, hanem az az országunk, amely országban letelepedtünk, mm -hmm. vagy befogadtak, vagy, vagy sikerült megteremteni az életünket, és hogy ott hogy állunk helyt, ezen, ezen annyira bagat beszélni is, hiszen a magyar iskolában, a rendszerbe elszak, járunk, elszak. magyar ö, osztályzatokat szerzünk, ö, kiválóak vagyunk magyar irodalomból, nyelvtanból és magyar történelemből, ö, és a magyar nyelvet beszéljük, és a magyar adórendszerben fizetünk be egy csomó pénzt, és magyar tajkártyánk van. Ö, annyi a különbség, hogy míg mi mindent tudunk a magyarságunkról, addig a magyarok, szinte semmit nem tudnak rólunk, például, hogy különböző cigányjelveink vannak, hogy különböző ö, csoportok, különböző hangszereken, különböző ritmusú ö, zenéket játszanak, hogy, ö, hogy kb honnan és melyik században érkeztünk, milyen hullámban Magyarországra, hogy mik a legfőbb kulturális örökségeink, ünnepeink, ritusaink, rituáléink, és miért fontos például a születés vagy a gyász. Ezeket se senki nem tudja rólunk, ellenben mi elmondhatjuk magunkról, hogy kitűnő minősítéssel vagyunk magyarok. De Erről ezt... papírunk is van, nem csak személyigazolványunk, de még iskolai bizonyítványunk a is. saját. Ugyanúgy sírunk a himnusznál. Ez a hagyomány és ez, a, ez a, a népnek, ez a belső identitása. Amit most felsorolta, hogy mi minden van benne, és valóban nem tudunk róla, hogy nagyon keveset. Én egyszer beszéltem egy cigányíróval, és ő gyűjtötte ezeket a dolgokat, és egy nagyon érdekes, hosszú beszélgetést folytatunk. Még meg indiai kultúrával foglalkozom egyébként, tehát engem ez nagyon érdekel. és sorolta azokat a szokásokat, amik uh, ugyanúgy megvannak Indiában, sőt, ő nem is tudta, hogy megvannak, csak mondta, hogy így szokták meg, utcán mondom, hát ezt pontosan ugyanúgy csinálják. És ez aztán annyira ment, hogy a Pécsi Egyetemmel egyszer egy csoport a Gandhi Gimnáziumnak a diákjaival voltunk egyszer Indiába és ott, ott, ott cigány törzsekhöz elmentek, meglátogatták, és ez nagyon érdekes ö, ö, ö, felfedezés volt, de én nem érzem azt, hogy a cigányságnak lenne egy ilyen, egy olyan határozott identitása, ami egy ilyen a nemes nép identitás. Tehát most hogy mondjam? Tehát minden népnek, mondjuk például a magyaroknak van egy ilyen, vagy árpádapánk, meg, meg meg nagy királyok, meg ilyesmi. Azt, az az igazság, hogy Magyarországon nem lévik cigánynak hát lenni. Tehát, hogy kibontva. egy olyan közösségben, egy olyan mm. ö, szférában élünk, ahol cigánynak lenni ö, nem akarok kriminalizálni, de majdnem életveszély. Tehát, hogy, hogy ö, minél jobban ö, büszke vagy a cigányságodra, és minél jobban vered a melled az őseidre, a hagyományaidra és a tradícióidra, és mersz felvenni rakott szoknyát és kendőt a fejedre, annál jobban kivagy téve a fajgyűlölet, a, fa gyűlölet, a, a gyűlölet bűncselekményeknek, és áldozattá válhatsz. És ez nem játék. Tehát, hogy 7-8 évvel ezelőtt itt, itt még gyilkoltak azért, mert, mert cigány volt a valaki. Tehát, hogy, hogy ebben az országban azért nem olyan könnyű arról beszélni, hogy, hogy, hogy mennyire vagyunk mi, mi büszkék a mi saját kultúránkra, mert van egy kisebbségi törvényünk, de igazából az iskolában nem tanít tanak arról, amit a kisebbségi törvény meghagy, hogy a saját kultúránkat és hagyományunkat őrizni tudjuk megtartani és méltósággal viselni. Ezt, ezt nem tehetjük meg, és nagyon hangot sem adhatunk ennek. Most például a Magyarországi Cigánypárt, ahonnan ma jöttünk is, egy egyeztető megbeszélés volt a Roma gyülekezetek vezetőivel. Éppen azon dolgozunk, hogy, hogy végre hangot adjunk annak, hogy, hogy szégyenkeztünk eleget, és most már felemeljük a fejünket, és, és büszkén vállaljuk azt, akik vagyunk, mert, mert nem loptuk el a szeget a Krisztus vérző tenyeréből, és nincsen miért átkot vegyünk magunkra, hanem egyszerűen csak ö, emberként és cigányemberként szeretnénk büszkén élni, úgyhogy sem az ö, magyar, magyarságunk, sem pedig a cigányságunk szégyen nem hoz ránk, ha kimondjuk ezt, ezt a kettőt így együtt. Most még ez feszültséggel teljes, de dolgozunk rajta. Elég cinikus hangsúlyal el, elhangzott az, hogy a cigányság erőforrása a magyarság számára. Tehát ez a politika részéről hangzott el ez a. Igen. Ez a ami nagyon jó gondolat, csatkuval hogy abban a közegben, ahogy elhangzott, vagy abból a szájból a dolog nem tűnt nagyon hitelesnek. igen felépítettem de, az országot, meg Budapestet, de, de nem kap 20 forint nyugdíjat sem, mert fekete munkásként dolgozták de, le az életüket nézzük, úgy, hogy nyomorékok én... lettek mm. közben, meg, meg lesérültek, de az senkit nem érdekel, hogy hidakat építettek, meg or országházakat, meg mit tudom én, és közben nulla forint nyugdíjuk van. Igen, ugye, ugye ma volt az a keresztény konferenciánk, és pontosan az jutott hogy most körülbelül az egyiptomiak is erőforrásnak tekintették a zsidókat. Uh -huh. És hogy most jelen pillanatban mi is ebben a helyzetben vagyunk, Láldául. csak a közmunka az, ami most uh -huh. lerántva ezt a népet, és a fekete munka, meg az, hogy a, a csúnya de az, hogy a, a mindig aktuális hatalomhoz közel álló építőipari cégek megtakapják a nagy állami beruházásokat, és ezeknek az állami beruházásokon 3-4 meg forint tér, a borsodi, meg szabolcsi, meg vidéki cigányok dolgoznak segítmunkásként, akiknek tönkre megy az egészségügyi állapota, 45-50 éves korukra igazából nem tudnak mit dolgozni, ők ugye szakképzetlenek, lerokkannak, és nem tudom... meghalnak, hát hát Nem ki. is soha, hogy meghallnak, hosszú szenvedés lesz, mert a családjuk megpróbálja őket eltartani, de nyilván nem tudják őket, és utána még az életük hátralévő részében szó szerint éhezni, és nyomorodni fognak azok az emberek, akik ezért az országért fizikálisan tették a legtöbbet. Ezen a héten is kaptunk kaptunk egy levelet, én magam is, hogy borz, egy borsodi településen egy két-három éves kisgyerek kettő darab napja nem evett, és hogy nem kérnek pénzt sem semmit, csak hogy küldjünk le nekik kenyeret. Ö, természetesen ezt másnap ö, megtettük, orvosoltuk, hívtuk a borsodi ismerőseinket és kollégáinkat, és hát nem, nem lehet elmondani szavakban, hogy, hogy mit tükröztek azok a képek, amiket küldtek nekünk. Ők kisgyerek nem tudta, hogy melyikhez nyúljon a zömléhez vagy a joghurthoz, vagy a a, a csokihoz. Tehát ö, ö, azt szoktam mondani, hogy néha utcákat, néha településeket, ö, nem csak méterek és kilométerek hanem országok és univerzumok választanak el, és nem is látja az egyik a másikát, mert az egyik nagyon szépen él, a másik meg belehal az éjségbe. Na, mondjuk az is így van. Például tényleg egy pont ínél, így mm -hmm. hogy vagyunk, uh, konferenciáról, milyen közösség az akadálásban jött létre. Tényleg nem Úgy ennél valót, kicsit fándékosan, hogy agyából jusson másnak is. Természetesen. És utána mm. tudtuk, tudjuk azt már, mi kimújjunk a terepen, hogy mely családoknál nincs mit tenni az asztalra. Így van. És azt hallani egy ablakból, amikor meglátnak minket, és látják a tálat, a fatálat, a kezőnk, vagy, vagy kaja. Ez a Budapesten, 8-9. kerületben családok százai élnek komfort nélküli lakásokban, szinte vajaskenyéren, és kumplis tengőve. és amikor azt tudni, hogy egy nyolc éves gyerek csak a iskolában lát esetleg húst, nagyon nagy baj. És hogy ez, ez, ilyenkor elgondolkozik az ember azon, hogy ez, ezt, a, ezt az erőforrást ez csak egy politikai szöveg arra, hogy megnyugtassuk a józan gondolkozású, vagy inkább liberális gondolkozású választópolgárokat, vagy vagy tényleg komolyan gondolják, mert ha komolyan gondolnál, akkor rengeteg olyan intézkedést lehetne bevezetni Magyarországon, ami segíteni ezeknek a gyerekeknek az üretetén. Már nem is csak a felnőttekről beszélek, mert sajnos a felnőttek élete az elszáll elég hamar, de ezeknek a gyerekeknek még ott van a jövő. Uh -huh. És ezek a gyerekek fel fognak nőni, és az ő gyerekeik is ebben fognak felnőni, ha így megy tovább, és ne beszéljünk sok mindenről, a programokat is szétverték, ami szerintem nagyon-nagyon hasznos volt. Igen. És mi dolgoztunk benne, szerintem úgy, be de Így van. De ma már nincs. Te Buda, egyébként megszokták? Nincs. Szinte nincs olyan hely, ahova ma cigán gyerekként el lehet menni, és azt a klasszikus tanodaprogramot igénybe lehetne venni. Egy-két kivétel van, de az írtóvatos kevés, ugye egy korlátozott számba tud gyerekeket befogadni. Több száz cigánygyerek gyerek van ma a Budapesten, aki erre rászalulna. De mivel Budapest egy fejlett város, ezért itt nincsenek ilyen programok. Egyébként meg szokták kérdezni gyakran, hogy de mindezek ellenére nekem hogy sikerült, és hogy, hogy egy olyan ívet futottam be, ami a többségi társadalmat tekintve is ö, egészen magas, ezért a legtöbb, ö, legtöbben a magyar társadalomból nem mondhatják el, hogy, hogy ilyen magasan kvalifikáltak. Ez az uh -huh. igazság, ez ez tény, ez, most ezen nincs mit cizelálni. Hát úgy, hogy, hogy hosszú évekig, tehát hogy mondjuk 18 éves koromtól 22 éves koromig, én nem láttam húst. Tehát, hogy így húst, mint hús. Mm -hmm. Tehát, hogy maximum a húsétel az ilyen vagdalt hús volt, amit így, tehát hogy levest, azt úgy tudtam enni, hogy, hogy vettem egy zacskos levest, és akkor vágtam bele krumplit. Mm -hmm. És ö, és hát az éhezés tünetei azok a mai napig kihatnak az életemre. Tehát krónikus vérszegény lettem, mert hogy, hogy, hogy nem, tehát nem kapta meg a szervezetem a, a megfelelő táplálékot, és nem tudta magát tölteni, és ez már nem is töltődik vissza. Tehát, hogy, mm. hogy, hogy kialakulnak ilyen cso a csont sűrűsége, az. az, az kisebb lett, és ezért kapott és elcsúszott, elcsúsztak a csontjaim. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan szörnyű kínokat kellett átélni gyerekként, fiatal felnőttként, most nem azért mondom, hogy sajnáljanak, tehát, hogy ez az én vállalásom volt, csak azt mondom, hogy mikor azzal vádoljuk a, a cigány gyerekeket, hogy miért nem csinálták meg, hiszen te is meg tudtad csinálni, Ilona, akkor azt tudom mondani, hogy nem várhatjuk el, mert nekem is van hat testvérem, hat, és vidéken nőttünk fel, és van egy testvérem, akivel majdnem ikrek vagyunk, és ő is elment középiskolám meg én is, és egyszer hazajött a középiskorámból, és azt mondta, hogy, hogy anyu nem volt egész héten értelem, és a a barátnám, kellett aludjak, mert nem tudtam kifizetni a kollégiumidiat, és nincsen bérletám, és nem tudok utazni. Ha holnapra nem adott oda a bérletpénzt és a pénzt. én nem megyek kiskorában, mert nem bírom már ezt a szégyent, meg azért Érzést. És ő nem ment el iskolába. Én meg ö, a vonat mellett laktunk, és nagyon, nagyon jó futó voltam, sprinter. Ö, rohantam a vonathoz, hogy akkor én felszállok a vonat, nekem se volt pénzem. De nagyon ö, lelkiismeretes voltam, és ö, nem mertem felszállni, mert nem volt jegyem. És akkor így elment a vonat, és akkor ott maradtam az állomáson, és az állomással szembe volt a lakásunk, és addigra már kijött az összes tesóm, tehát voltak ilyen 8 an 10, mert ugye a cigányok mindig összegyűlnek mondjuk, hogy egy helyet kelljen fűteni, és ne hármat, uh -huh. és akkor egy helyre összegyűltek, és akkor mindenki csúfolt meg, gúnyolt, hogy mi van, na, nem szálltál fel, de lúzer, vagy mit tudom én, hangember, és akkor elindultam a vonacsinek mentén, mert a cigánylány nem tudja az utat sehová, mert nem mehet egyedül sehová, uh -huh. mert a tisztesség az nagyon fontos, és ugye, hogyha bárkivel hírbehoznak, hogy én járkálok uh -huh. a, a faluba, a városba, a cigánytelepen egyedül, hát akkor nekem elveszik a tisztességem, vagy tényleg valóban ö, megszoktetnek, vagy, vagy, vagy ö, szó éri a ház elejét, úgyhogy arról szó sem lehetett, hogy én ismerjem a körülöttem lévő világot anyám ö, figyelme. Nélkül, de azt gondoltam, hogy a csinek azok majd elvezetnek az iskoláig, ami egy olyan 15 kilométeres különbsége az otthonunktól. És akkor én ezt vonatta, ö, a vonatsinek mentén tettem meg azokon a köveken, és bizony elcsúszott a, a, a boka csontom egymás mellől, és végig veszekedtem Istennel az égen, hogy ezt akarod, hogy itt halljak meg az úton, akkor, akkor úgy lesz, mert nem adom fel, szóval az is. Korában, ahol, ahol mindenki elmondta, hogy én egy büdös, aljas és semmire való kis cigánylány vagyok, és hogy fogjam be a számot, ha hármas lesz a dolgozatom, akkor is, ha ugyanolyan a dolgozatom, mint akinek ötös, hiszen ő rólam nézte le, mert hogy nekem elég a hármas is, mit akarok, én kis cigánylány vagyok, és majdnem összeestem az éjségtől, amikor hazamentem, és akkor mondok egy jó hírt, másnap se lett pénzem. Uh -huh. Másnap se lett jegyem, másnap se lett semmi, és másnap is elindultam, és másnap is veszekedtem Istennel, és mondtam meg hogy ha azt akarod, hogy itt halljak meg az úton, akkor itt fogok meghalni az úton, de nem fogom feladni. És akkor eljött a pénteki nap, és akkor pénteken én már elmentem dolgozni, ez fiatalkoromban volt, 14-15 évesen, 14-15 évesen, tehát ö, tipikusan éhezős tünetekkel, tehát nagy, nagyon mondhatni fizikálisan gyenge és beteges állapotban, a gyógyszergyárban mondjuk, de bárhol, a, ahol csak diák munka volt, és éjszakai munkát is vállaltam vagy, vagy a cukrotár után patolt, vagy, de most a gyógyszerdában voltam. És akkor ö, ott ö, gyalog mentem ugye, mert nem volt ö, pénzem semmire, és késtem egy picit, és akkor sírva könyörögtem, hogy engedjenek be, ledolgoztam a nyolc órát, ö, szétszakadt a szám, ö, mert ö, nagyon száraz volt a gyógyszergyárnak a levegője, hiszen a gyógyszer uh, pora és a papír por, amiben csomagoltuk a gyógyszert, Igen, az nagyon is. szárította, Igen. és nem volt pénzem, hogy az automatából vegyek egy limonádét, Igen. vagy egy vizet, ami, ami enyhíthetne a szomjamon, nemhogy még ételt vegyek, és a 8 óra után oda mentem a csapatvezetőhöz, hogy kikönyörögjek még négy órá túlórát, mert tudtam, hogy ez Igen. nekem a következő hónapban egy napi étel lesz, tehát egy nappal kevesebbet fogok éhezni de azért ennyi akaratereje nincs mindenkinek. Nincs, csak a kérdésem akkor megint az. Számon kérhetjük a többi roma gyerektől, hogy mindezt nem tették meg. Mert ez elmöbeteg vakmerőség. Tehát joga volt a testvéremnek azt mondani, hogy köszi anya, de nem éhezek tovább. Az, hogy én tovább mentem, az az, az az én döntésem, isteni kegyelem, ö, Tényleg Istennek köszönhetem a kitartást. De se, senkitől nem várhatjuk el, hogy, hogy éhesen, és, és gyomorkorogva, betegen, és fáradtan, de legfőképpen kitaszítva a társadalomtól, és megalázva, és diszkriminálva, csinálja az életét úgy, hogy háromszor annyit teljesít, és közben negyede annyit kap meg, de fél kimondani, mert, mert fél, hogy utána ö, milyen lesz a, a, a büntetés. Tehát, hogy, hogy engem a gimnáziumban kon konkrétan megfenyegettek, hogy meg fognak ölni. Hm. Tehát ö, ö, egy gyereket megfenyegettek, hogy meg fognak ölni, és az anyám pedig ordibált velem, hogy nem menjek a gimnáziumba, mert ő tudta, hogy bántani fognak, és tudta, hogy nem fog megvédeni. És ő úgy érezte egyfelől, hogy rossz anya, mert hogy, nem is tud mert hogy elenged egy uh -huh. olyan helyre, ahol utálnak. Uh -huh. Másfelől rossz anya, mert úgy érezte, hogy azért akarok elmenni oda, mert nem elég nekem a hely, ahol vagyok, mert többet akarok. Tehát nem jó a cigánytelep, pedig csodálatos hely volt, csak én többet akartam tudni a világból, és ráadásul ő látta a hogy a éjszakából dolgozni, és ö, anyám ö, betakar engem a dunyhával, mert hideg volt, de hogy ne fázzak, és reggel volt, és akkor mindenkire ordított, hogy maradjatok csöndben, mert az icca alszik, most jut az a munkából! És akkor mindenki csendben maradt, és akkor azt lehetett hallani, hogy én zokogok, és akkor az anyám nem értette az egészet, és akkor, kér, és akkor veszekedett velem nagyon idegesen és frusztráltan, hogy de most miért sírsz, amikor mindenki alszik, mindenki direkt állgat, az hogy tudj pihenni. És én nem tudtam, hogy miért sírok. Nem tudtam még évekig megfejteni, hogy miért sírok. Majd elmentem a Szemelvejsz Egyetemre, és ott megtanultam, hogy a szervezetnek vannak indirekt reakciói. Amikor már teljesen kifullad, akkor ad jelzéseket, hogy jelezze, hogy nem bírja tovább. És az, hogy sírtam, az ez a jelzés volt, hogy már így jelzett a szervezetem, hogy már nem, tud tovább, nem tudja tovább kompenzálni az éjszakai fennmaradást, a nappali iskolába járást, a fentlevést, hogy megfordult az életem, és a, csak egy fizikai reakció volt az, hogy könnyek hullottak a szememből. Tehát, ö, tehát nagyon nehéz volt idáig eljutni. Én nem fontosok néhány perc múlva. Szia a most című műsorunkat, Bányai Géza vagyok, Notár Ilona és a barátai, a vendégeim, Balaglas Balagfrisőn és Kismárió, hogy a Cigánypártnak a munkatársai. Tovább, mit lehet csinálni? Fölírtam éneket én magának, hogy asszimiláció, integráció, valami saját út találás, stb. De én az az érzésem, hogy kell, hogy legyen valami olyasmi, is, ami, amiben az egyéni részvétel, a többi embernek a részvétele is elérhető. Az élet... Lehet, hogy naív gondolatom. Az élet csodálatos. Az élet egy uh -huh. nagyszerű csoda, amely önmagától működik. Az én drága, áldott, emlékű édesanyámnak hat osztálya volt, és kitűnő tanuló volt. Egy vájogvető cigányasszony volt. Ö, én magam lettem, aki lettem. Ö, van diplomám. És jártam sok országban, és sok országnak tanítottam, és a orvosi egyetem katedráján is tanítok. És az én gyerekeimnek már nem kérdés az, hogy, hogy azt mondják, hogy diplomaták szeretnének lenni, vagy nemzetközi kommunikációs területen dolgoznak, és az amerikai egyetem felkészítő osztályába járnak. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát az a jó hírem, hogy ezt meg lehet csinálni, egyéb iránt. Amikor az én első könyvem kijött, az volt az anyukámnak az első könyve, amit elolvasott, sajnos az utolsó is, mert hogy a másodikat már nem tudta elolvasni, és elvégezte a hetedik-nyolcadik osztályt együtt az én elsős lányommal. Mm -hmm. Az, el, az én lányom akkor volt elsős, amikor ő 8. nyolcadikos, és ugyanúgy éltem meg az ő mint a lányomét, mert minden a felhívott, hogy Icaa, Icaa, képzeld el, a tanárnő megdicsert mindenki előtt, és mondta, hogy na, így kell ezt csinálni, látod az ilonka, hogy tudja, hát iába, hát nagyon-nagyon és -nagyon olyan nagyon tudtam, és annyira is olyan büszke volt, és és én még soha emberem nem voltam annyira büszke, mint az én anyámra. Tehát, hogy, hogy a fejekben kell hatalmas változásoknak történnie. De az, de az mind a másik oldalon is kell, hogy lenni egy, egy olyan tanár, aki nem nyomja el a másikat, vagy olyan szomszéd, vagy olyan falu közösség, ahol... Én mindig azt mondom, nem? hogy az, hogy itt ülünk és beszélgetünk, ezt minden, minden helyen elmondom, ezt annak köszönhetjük, hogy volt nekem egy hatosztályos vályogvető cigányasszony anyám, aki bement a... a az iskolában, ahol volt szegregált osztály és integrált osztály, és megmondta, hogy még véletlenül se, de eszébe se jusson, hogy berakja a nótárlányokat a szegregált osztályban, nem így mondta, hanem mm. a cigányosztályba, mert az ő gyereke nagyon okosak. Nagyon okosak, és nagyon tudnak, és ott van a helyük a többiek között. Hát, hogy féltek-e anyámtól, vagy nem, nem tudom, nem voltam én akkor még olyan Szerintem ilyen. És betettek egy integrált osztályba. Aztán kiderült, hogy nem is fejök hülye. Aztán kiderült, uh -huh. hogy egyik nótárgyerek se hülye, és azért, hogy most itt ülünk, az annak köszönhető, hogy én ugyanabban az oktatási minőségben, uh -huh. uh, minőségből kaptam, mint a többségi társaim, és az éppen elég volt arra, hogy mindig megugorjam a lécet, sőt, felette ugorjak. Most azokat a gyerekeket, akiket berakják szegregált osztályba és alacsonyabb oktatási színvonalon uh, kapják meg a nyolc osztályt, amiről tudjuk Mérten, hogy a hat osztály elvégzéséhez elegendő tudás, uh -huh. azoknak az életük determinálva van. Tehát onnantól kezdve ők nem jutnak be jó szakmunkásba, jó szakközépiskolába, gimnáziumba egyáltalán, tehát onnantól kezdve az életük el van döntve. Tehát ez, ezek nagyon súlyos dolgok. Uh -huh. Például én uh, egy szegregált iskolában Jártam a negyedik osztályig, majd azt a szegregált iskolát, én vidéken jártam, nyiregyezen, azt bezárták, és átkerültem egy integrált iskolában. És nekem ott az osztályfőnököm volt az ötödik, hatodik és hetedik és nyolcadik osztályban, aki azt mondta, hogy már jó neked tanulnod kell, és, és csinálnod kell, mert, mert neked gimnáziumnak kell lenni. És most úgy ülök itt, hogy a Debreceni Egyetem jogi kalán vagyok jogász hallgató, szóval hogy nekem a tanárom, az osztályfőnökkel, aki nagyon sokat segített, hogy én ide kerüljek, és még amikor laktam gimnáziumban is, folyamatosan felkeresett, hogy miben tud nekem segíteni, és nagyon sokat segített. hogy ez egy kettős dolog, nagyon. Én. Mondjuk én integrált iskolába jártam, sőt, mindig a iskolába jártam általában is, és gimnáziumban főleg, ahol nagyon kevesen voltunk romák, és gimnáziumban pedig egyedül. De viszont az általános iskol azért volt nekem a nagyon néző, nagyon gazdag osztálytársáim voltak, mert amúgy egy gazdag tele környéken mm -hmm. lakunk, Igaz, hogy önkormányzati bérlakásban, de velem azért mindig megvolt az, mikor minden évben volt ott a 18. kerületben egy ilyen nagy híres pörköltőző fesztivál, amire ugye nagyon sok fát gyűjtöttek össze a szervezők, és az ott, ott maradt csók, és mindig negyanyámmal, negyapámmal mentem húzós kocsival összeszedni a fát, meg a lomtalanításkor is, és mindig az társaim volt, közben játszottak, labdáztak, bicikliztek nekem soha nem volt semmi ilyesmi, mindig csúfoltak, hogy a Csöves Lali. És hogy ez, én mindig nagyon vágytam azokra, a vidéki rokonaim pedig mondták, hogy ó oh, de jó, mi közben a, te, a tesi órán hallgathatjuk a cigány zenét, mert ő csak cigányasztály volt, és a tesi tanár megengedte neki. Mm. Én meg hogyha a, a mi kultúránkról véletlenül akartam beszélni a sztájfőnökő órának, akkor mindenki úristen. Mm -hmm. És hogy a többi cigány gyerek meghallgatott, hallgatott, csak én voltam ilyen. Ilyen harcos már akkor is, mert én büszke voltam arra, hogy, hogy apám szkannás. Utána, amikor bekerültem gimnáziumba és egyedül voltam cigány gyerek, és akkor már 14 évesen kitudtam magamnak hát üzletelni, ki kell mondani a szót, uh -huh. hogy, hogy rajtam is a ruha legyen, én is oda tudjak állni a büfébe, gyertek, így adtok egy kólát, tehát hogy akkor már más volt a helyzet. amikor hm. akkor annyit láttak hogy egy gazdag cigánygyerek jár be, közben szobakonyhából jártam uh -huh. be, és a szobakonyhában mondjuk 9-es koromban lett fürdőszoba, uh -huh. és tök nagy dolog volt, hogy minden reggel meg tudtam zuhanyozni, uh -huh. és, és olyan fáttam fel a villamosra, uh -huh. nagyon raj voltam, de hogy akkor már nem volt ez annyira zavaró nekem, de viszont utána, amikor már felműjöttünk, és elkezdtem dolgozni egy szegregált akkor viszont ah, jó volt, hogy éreztem azt a testiként azt a cigány életérzést, mm. amit csak a cigány gyerekek tudnak egymás közötti megadni, és láttam azokat a problémákat, hogy nincs ez, nincs az, de viszont ott az óvónők nagyon-nagyon lelkismeretesek voltak, és segítettek mindenbe. És azt, amit egy csoport cigány gyerek tud adni, amikor én bementem nevelőnek, és a szeretüket eldugták nekem, hogy a Lali bácsi is egyen belőle, azért az nagyon-nagyon nagy érzés, mm. hogy amikor éhező gyerekek, a Igen, ezt én a felét, is átéltem. És azt mondják, hogy Dali bácsi, eltudtuk a művészetet. Igen, és is, is. És akkor, akkor mit csinál az ember? Vasírva, futva bőgve, ki megy a teremből, hogy azt mondja, hogy várjál, van nálam, és együtt, meg együtt. <gül> és ez egy ilyen nagyon-nagyon kettős dolog. De viszont nem lenne a szegregált intézményekről, nekem az a véleményem, nem lenne baj, hatja, ha vannak nemzetiség intézményeink, nem lenne, nem lenne nemzetiség, jó nemzetiség általános és roma fülőként azt tudnánk mondani, hogy én a gyerekemet úgy szeretném felnevelni, hogy a magyar és a romai identitás ott legyen a tanulmányai között, és ne azért legyen a szegregált iskolába, mert oda van kényszerítve, és uh -huh. sáros ruhába csak oda mehet be, hanem olyan jó lenne, hogy a, a cigány sorokról betonút vezetne, és lenne, itt tudom én, nem azt mondom, minden településen, de sok helyen ilyen iskola, és azok a fülök, akik így akarják nevelni a gyereküket, és azt mondják, hogy nem akarjuk elengedni azt a másik pántunkat és hogy akkor leszünk egészségesek, hogyha mi kultúránk is ott van, akkor de ide. De az a gyerek utána nyugodtan tudjon elmenni arról orvostudalmányi egyetemre, mert most a nemzetiségiskolákból iskolákból nem hiszem, hogy a gand kivételével eljehetne jutni uh -huh. egyetemre. Mária. Én pedig teljesen azt gondolom, hogy egy nyíregyhelyzi példát, mert vagyok, és dolgoztam a szegregációs párben, mint oktatási szakértő, Uh, hogy teljesen jó, amit a, a Lali mond, hogy legyenek nemzetiségi iskolák, ez, ez nagyon szuper, viszont Magyarországon az a gond, hogy, hogy vannak szegregált iskolák, alacsony szintű oktatási minőség, ez vagy szóval, mm. nagyon alacsony az oktatási minőség, és, és itt egyáltalán nem vezet sehova az az út, amit, amit a, a szegregált iskolába kihelyeznek ezeknek a gyerekeknek. És Magyarországon sajnos egyre több ilyen iskola van. Nyíregyhelyzen, Kaposváron, Nyíregyhelyzen Balogh a miniszter úr személyesen állt ki a szegregált iskola mellett, mert hogy azt felzárkóztat. Úgy, hogy egyébként beszéltünk az erőforrásokról. Most nem olyan rég Orbán Viktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy a roma egyetemisták erőforrása az országnak. Közben én meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy úgy, hogy szegregyálnak több ezer kis cigényereket, és esélyt sem adnak arra, hogy eljussanak egyetemig. Nem tudom, hogy, hogy mondhat ilyen, hogy, hogy erőforrás akár az egyetemisták. És végül is ezért ...döntöttünk még úgy, hogy, hogy szükség tettek. van arra, hogy legyen etnikai politizálás, mert ez mind a politikán múlik, és mindegyikünk a civil szférában dolgozunk mai napig, és mondjuk a Magyarországi Cegánypártot is én inkább, még mindig pártáját, politikai párthelyet egy ilyen elkeseredett eh, civil szervezetnek látom, aki, eh, fel, akik felismerték azt, hogy lehetünk mi civilek, de amikor egy ilyen országban a civileket is nyomorgatják, és mindenki soros bélyrendszeznek, és ha akarjuk, ha nem, egy bélyeg van a civil szón. De az Ilona azt mutatta meg, hogy erről lehet nem tudomást venni, vagy legalábbis lehet úgy csinálni, hogy igazából nem vesz erről a tudomást. Hát lehet Tehát úgy is addig, csinálni. Addig nyomtad, úgy ne, látom a dolgot, hogy te ezt félre söpörten. Én ráálltam az utamra, és gyakorlatilag kitaláltam magam. Ez pedig úgy volt, hogy, hogy Mire van szükség? Tehát megláttam a szükséget, és azt tudtam, hogy senki nem hisz bennem. De te hittél magadban? Úgyhogy én elkezdtem hinni magamban, meghittem Istenben, hogy ő hisz bennem. És ez a kettő így egymást támogatva vitt előre, és azt tudtam, hogy a többségi társadalom nem hisz. Ezt elkönyveltem és félretettem. Hát? És azt mondtam, hogy én nem akarom kinyújtani a kezemet csak a romák felé, mert ez ostobaság és hülyeség, hanem az ember felé fogom kinyújtani, és az emberbe bőle, bőven belefér a hátrányos helyzetű nem roma, meg a hátrányos helyzetű roma ember, hanem így így válok majd jó segítővé és jó szakemberé. Tehát, hogy én nem ö, loptam a diplomámat, hanem hmm. beültem az egyetemre, és letanultam, és a legjobb eredménnyel tanultam le, és végeztem. Itt is vannak a diplomáim, most pont véletlenül. Ö, tehát, hogy, hogy azért, hogy a legjobb szakember tudjak lenni, azért ö, tanultam, és hogy, hogy hogy az persze nagyon fontos vállalás volt, hogy, hogy a romák felé visszafordítsam a tudásomat, és mm. hogy, hogy segítővet nyújtsak nekik ö, abból a süllyedő hajóból, amit, amit, amit a magyar közélet most jelent számukra, főleg a vidéki romáknak. Úgyhogy így jött létre a tudatos életre nevelés program is, amit én alkottam meg, és a hátrányos helyzetű fiatalok megsegítésére ö, van, jött létre, hogy az álmaik Ö, elkezdjenek álmodni és megtanítsam őket, megvalósítani az álmaikat ö, és beszéljünk a gyereknevelésről a család fontosságáról, a prevencióról a szexuális felvilágosításról mindezekről, témákról, amik egyébként tabuk egyet -egy cigány család életében, ezekről beszéljünk a, a, a kultúra és a tisztelet abszolút ö, figyelembevételével ez egy teljesen új aspektus új megközelítése a, a romák felvilágosításának és ezt csinálom évek óta is, látom, hogy mennyire hasznos és sikeres, ha bár ö, nem kapok országos támogatottságot, nem kapunk még, de. Ö, Hát az én, az, életem mindenről az én életem mindenről szól, csak uh -huh. a feladásról nem, és tudom, hogy nagyon sok jó ember van, hiszem azt is, hogy több jó, mint rossz, meg abban is hiszek, hogy, hogy a tenger az nagyon-nagyon sok víz, de csak cseppekből áll, uh -huh. és én beállok cseppnek, és beállnak a kollégáim is cseppnek, úgyhogy abban nem hiszek, hogy egy fecske nem csinál nyarat, én egy fecske vagyok, de csinálom. Addig csinálom anyarat, amíg, amíg csak van nem szusz. Igen, és mondjuk ezt a helyzetet, hogy uh, megfordítanám ezt a vilan a mondatnak közben, csinál egy másik dolgot is. Tehát most, amit elkezdtünk, például a vilanán, a köszönhetjük azt a mondatot, amit nem is tudom, melyik blogon olvastam, hogy cigányok tanították vissza a demokráciát a magyar ellenzéknek. Tehát múlt héten, amikor a 8. kerületi jelöltek uh, Vitájáról, Gulyás Fendékosan kihagyták az a Magyarország egy cigányfertőt és Ilonát is. De tényleg itt van az asztalon most három diploma. Nem hiszem el, hogy. vagy hogy, hogy négy? Négy. Nem hiszem nincs el, hogy jelentőség. nincs jelentősége, de nem hiszem el, hogy mondjuk Duró Dora olyan jelentőségű lenne a nyolcadik kerületben, vagy jelentősebb lenne, mint Ilona, egy cigányasszony, aki ilyenfajta terepmunkát végez évek óta. És nem csak romákkal dolgozik, hanem magyarokkal is. És ezt egy rettenetesen fájó dolognak éreztük, hogy azok az emberek, vagy azok a szervezetek, akikben eddig a hitünk volt, és azt mondtuk, hogy örülünk, hogy ők vannak, és mi csak civilként akarjuk őket támogatni. És mi azt mondjuk, hogy civil szervezetként, civil szakértőként, szakemberként ott vagyunk, a terepre kimegyünk, ők, ha tudnak valamiben segíteni, akkor odaállunk, vagy őket kell segíteni, természetesen segítjük. Ők egy idő után elfelejtettek minket is. És a magyar belpolitikai harcokban igazából bal és jobb oldal is elkezdte megint bűnbaknak titulálni ezt a népet. És akkor döntöttünk úgy, hogy egy flashmobot fogunk szervezni erre a, a, a uh -huh. kerületi jelöltek vitájára, ahol a Vilona egy perc közönségi hozzáfoglalás kapott volna. Így van. És a sorsféntor az volt, hogy annyira jól sikerült ez a flashmob, Gyilonál sikerült felküvdenünk a kórpítósra, az... és Kocsis Máté helyét foglalt el, ami éppen túlró-dóra mellett, mellett volt. volt. És ez a ominózus mondat az volt, hogy visszatanítottuk a... Dabberet, nem kérünk az egyperces morzsából. Mi is szót kérünk ott, ahol a többiek szót kapnak. És ez egy nagyon nehéz dilema, hogy egy civilnek be kell -e állni a politikába, mert ameddig a civilek, tehát vannak olyan civil szervezetek, akik érezhetnek maguk az politikai támogatáit. Ma Magyarországon a civilek úgy állnak, hogy egy évben egyszer van pályázati lehetőségünk szinte. Yeah. Ja, yeah. És az is hangsúlyozom, arra, hogy tartsunk egy roma kulturális napot, ahol főzhetünk egy gulyáslevest, és elhivatunk egy molatósztárt. Köszönjük szépen, ebből nem kérünk, úgy, hogy a gyerekeink oktatása a béka feneke alatt van, és úgy, hogy amikor elviszem a infarktusos nagyapámat egy kórházba, reggel hatig nem vizsgálják meg este 8-tól, de mindenkit elővesznek, sőt, akkor is azt mondják, hogy nem tudnának visszajönni. És ezt nyilvánvalóan csak azért, mert roma. De azt nem tudják, hogy ez a roma öreg ember mit vitt véghez az elmúlt évek során, mi munkát fektetett abba fizikálisan építsen. Mennyit asztaltozott? Mennyit asztaltozott, az asztaltozás mellett mennyi gyerekklubot szervezett, hány magyar gyereket, hány cigány gyereket össze, és mennyi küzdelme volt abba, hogy az asztal jobb legyen. Ezt most beszéltek róla, de erről általában nem szoktak beszélni. De nem csak. Meg kell jegyzem, nem csak erről, mert azt hallom a szavaitokból, itt már rég nem a cigányságról van szó, hanem, hanem arról, hogy az embereknek a jelentős részének szüksége volna arra, hogy, hogy fölszabaduljon föl tulajdonképpen. Tehát, hogy valaki segítse őt arra, hogy, hogy előre tudjon menni, mert az embernek túl sok a féleleme, túl sok kiedelem, túl sok uh, gyötrő uh, trauma éri minden ember tulajdonképpen. És akinek van pénze, oké, okay, az, az mondjuk szerencsés, mert az mindent meg tud fizetni. De itt nem csak a cigányoknak nincs pénze, hanem még sokak másoknak nincs pénze. És azok tulajdonképpen Ö, egy ilyen, majdnem ugyanolyan helyzetben van, egy kicsit jobb helyzetben van. Nem, vannak. Nagyon szerencsés a, nem? a nagyon hátrányos helyzetűeket és a cigányokat egy kalap alá venni, mert értsük, De meg, a és értsük fokad, meg és a fogadjuk el azt, hogy, hogy, hogy, ne, hogy nem azért vagyunk cigányok, mert szegények vagyunk, Minális? és nem azért vagyunk szegények, mert cigányok vagyunk, hanem azért vagyunk cigányok, mert a szüleinktől egy egyedi, egy csodálatos és egy visszaadhatatlan hagyomány, és örökséget ö, kaptunk, amely miatt mi különlegesek vagyunk, és egy színfoltjai vagyunk Magyarországnak. A... De akkor azt lehet egy plusznak tekintni. Hát egy plusz, és mi elvért hallunk, hogy ezt a pluszt fogadják el. Ez, csak... a, ez a mi erőforrásunk csak nem akarnak erről é. tudomást venni, ahogy én. Ö... Mert ezt nem is, is nem is. De érzék a, el, pontosan, így. ahogy én egy éhező gyerek voltam csak mm -hmm. koromban, bennem volt a faktor, hogy, hogy, hogy egy nagyon jó képességű kislány voltam. Hány száz ezer gyermek, cigány gyerek éhezik most, akiben benne van a zseni faktor, Hány százan vesznek el? És akkor most még egyszer mondom, hogy ne veszünk el a szegények hatalmas tengerében, amit nagyon sajnálok, és vérzik a szívemértük, hanem szóljunk azokért a cigány emberekért, akiknek egyetlen egy darab életük van. És ezt éhezéssel töltik el. Meg avval, hogy lesütik a szemüket, meg avval, hogy szégyenkeznek, a semmiért, meg azzal, hogy megbélyegzik őket, de soha nem kérdezik meg őket, azzal, hogy döntenek a fejük fölött, de soha nem kérdezik meg, hogy ők mit szeretnének, vagy hogyan szeretnének változtatni az életükön, pedig szeretnének beleszólni az életükbe. Ezért gondoltuk azt, hogy nekünk viszont szólnunk kell, már nem csak magunk miatt, hanem a gyerekeink miatt is. Itt a cigány ébredés ideje. Most van az, amikor fel kell ébrednünk, most van az, amikor most már nem nem várhatunk a szociális munkások segítségére. Most van az, amikor a cigányoknak önszerveződésbe kell lépni, mert ha nem fogjuk ezt tenni, el fognak minket nyomni a vidéki... Nehéz szépen fogalmazni, mert tényleg most, most, hogy járjuk az országot és láttam az emberek szenvedését, el fognak minket nyomni a vidéki kápók, a vidéki munkahajcsárok, a vidéki kihasználók, a budapesti... Budapesten is ugyanez van, bár nem látszik, mert egy, nagy, egy millió, több mint egy milliós nagyváros, és ez uh -huh. szépen el van túlva, Igen. de most az van, hogy a közösségeinket nem szervezzük meg, akkor nem mi kiszolgálhatjuk a magyar gazdaságot nagyon szépen, mert itt mi vagyunk az a valsó réteg, amire a gazdaság alapszik. És ezért nem célja egy kormánynak sem a cigányoknak az integrálása, mert akkor kihúlik a valsó amit lehet dolgoztatni, amit lehet, hmm. dolgoztatni, amit lehet, dolgoztatni, amit lehet hmm. használni, amit szavazáskor, váraztásokkor meglepvására... Ez az egész témákat nyitottál meg. Hmm. Én, Én az meg, meg, meg az az teljesen azt gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy négy évente a cigányokat előveszi a, a nagy politika, és csak mindig a választásokkor veszik elő, közben meg a négy évben belénk rúgnak, porigaléznek, az oktatásban, az egészségügyben, a munkahelyünkön, nem engednek be minket diszkókban, velem is illanában, mm. például Budapesten történt egy ilyen eset. És uh, én tényleg ezt gondolom, hogy uh, most már ébredniük kell minden embernek, hogy van most már a cigányoknak is egy pártjuk, akik Valós politikai érdekképviseletet tesznek a cigányokért, és most már szavazzanak rájuk. Sőt, hát egy utolsó mondatként még annyit Tessék. mondanék, hogy, hogy erőforrásként a romák úgy tudnak megjelenni, hogyha a többségi társadalom és a mindenkori kormány elfogadja, hogy a romák az egy, egy saját népcsoport, saját kultúrával és hagyományal, és az értékeiket felhasználva tudják beépíteni a társadalomba. A favor I can't.